Na tehát, nyissuk ki a Bibliánkat az apostolok cselekedeteinek a 21. részénél, mert végignéztétek a 20. részt. És számomra nagyon tanulságos volt az odaszállásról, amit hallottatok, mert én is meghallgattam a Bibliaórát a múlt hétről, és nem azért, hogy felít fényezzem, de tényleg nagyon volt, ott volt az üzenet arról, hogy, hogy azt, amit Pál végigcsinált, azt csak úgy lehet, úgy lehet végigcsinálni. És csak egy apró gondolat így ehhez, amit én mindig mondani szoktam, hogy Jézust nem lehet fél követni. Vagy fanatikus Jézus követő vagy, vagy semmilyen, semmilyen nem vagy. Hogy mert érdekes, hogy a világban mennyire azt mondják, hogy nem kell annyira komolyan venni ezt a dolgot, nem? hogy, hogy jól van, örülök, hogy hívő vagy, meg elmész ide, meg elmész bívekezetbe, ez olyan pozitív, tudod de ha csak ezt mondják rólam, akkor én nekem az nem tetszik. Aztán azt mondják, ha már azt mondják, hogy, hogy de nem kell túlzásban minden nagyon túlzásban viszed ezt. Annak örülök. Éj, Beni, szia! Annak örülök, mert azt csak úgy lehet csinálni, fél nem lehet követni. Jézus, tényleg ahogy Pál is teljes szívével az egész szolgálatában benne volt, volt elhívása, muszáj, hogy, hogy ez meglegyen nekünk így az Úrtól, ahhoz, hogy végig tudjunk menni mindazokon a szenvedéseken, ami mondjuk akár Pál is végig Pál nem tudott volna végig menni, ha nem lett volna Istentől szó neki, Folyamatosan nem lett volna ez az elhatározás a szívében, hogy ő azt fogja csinálni, amit Isten mondott, bárki, bármit is mond. És még mielőtt csak belecsapunk, jó? Mert csak így a szívemben van egy dolog most, hogy ahogy kezdjük, hogy. A, ma tanítottam, a, tanítottam a, az, az ifjúságnak az apostol cselekedeteit, teljesen máshogy tanítom lehet a, az iskolában, de volt egy igény, amikben megálltam, és most megint meg, ide fogom hozni. Neked. Akkor Péter ott áll a nagy tanács előtt először, és azt mondja, hogy egyszerűen nem tehetjük, hogy embereknek engedelmeskedünk. De nem tehetjük, hogy nem engedelmeskedünk Jézusnak, hogy volt egy ilyen hozzáállás, hogy eldöntöttem a szívemben, hogy engem nem érdekel, hogy mit fognak rólam mondani. És higgyétük el nekem, hogy ez legtöbbször a szív ott, ott dől el, hogy ez megtörténik-e hogy úgy, mér, úgy kezd fölreggel, hogy engem nem, ér, nem érdekel, nem akarom, hogy érdekeljen, hogy mit mondanak majd rólam, mert mondjuk imádkozom, amikor szabadidőm van, vagy a kocsimban imádkozom, mikor elindulok, vagy megosztom az emogíliumot, amikor egy pici alkalom is van rá. Szerintem kell ez az elhatározás, és hogyha ehhez jegyzeteltek, a Daniel első részét, mert ott látni, hogy Dániel elhatározta a szívében, amikor elvitték őket, elhúrcolták őket a, a földjükről, De Dániel elhatározta a szívében, hogy bármi lesz, ő nem fog enni a királynak, az ottani királynak az ételéből, hogy megtartja magát, bármit is csinálnak vele. És nagyon jó abban a részben látni, hogy, hogy ezt, az, ezt a hozzáállást Isten megáldotta hogy ők sokkal jobban szép arcúak lettek, meg minden, mint a királynak az emberei. De ami fontos ott, hogy ez, a, ez az elhatározta a szívében, ez nem azt jelenti, hogy egyszer elhatározta, és aztán onnantól mindig sikerült neki. Hanem maga a szó, ha azt megnézni, azt mondja, hogy, hogy mindig odaigazítja. Érted, hogy lehet, hogy kicsit elment, de ő újra odaigazít. Ezt elhatározta a szívében, hogy ezt fogja csinálni. És hiszem, hogy pál egy ilyen ember volt. Hogy elhatározta a szívében, hogy Jézus ezt mondta, én erre megyek. Kell ez a döntés, hogy nem érdekel. Mert a világban egyre inkább a nem keresztény világ bolondnak fog nézni. Nem fogsz tudni egy középutat találni, hogy nekik is jól legyél, Jézusnak is jól legyen. Nem. Aki azt csinálja, azt úgy szokták hívni, hogy langyos víz. Langyos víz. És tudod, mint mond Jézus erre? Az egyik gyülekezetre a jelenések könyvében? Nem tudom megmondani a verset. Pontosan, hogy van De azt mondja, de mivel se meleg nem vagy, se hideg nem vagy, kiköplek a számból. Ó, egy gyülekezetnek ezt üzeni Jézus. Nagyon szeretnék csak forró égni, égni isteni. és ez jó, hogyha van egy ilyen elhatározásod, akár egy reggelenként így keltek föl. Pálnak szerintem az nem volt egy nehéz dolog, hogy Pál egy ilyen egyeniség volt, Tehát vannak köztünk is talán olyan egyeniségek, ha elhatároznak valamit, ez úgy lesz, és őket így nem lehet megállítani. Nem, nem, nem tudom, hogy ti, hogy, hogy ismeritek így egymást. Szerintem Pál egy ilyen volt. Ő neki azt mondták, akkor ő arra ment. Ha ő meggyőződött valamiben, akkor nem voltak, elláttak van szerintem vannak köztünk többek, akiknek ebben küzdeni kell, hogy igen, oda egyenesítem mindig az utat. Hogy nem fog érdekelni, hogy mit mondanak rólam mások, a, a, a nem keresztények, vagy akár más keresztények, akik langyos keresztények. Én követni fogom az urat, én ilyen Jézus leszek, fanatikus leszek. Az, az úgy, az úgy az Na jó, ezt csak itt megemlítettem az előző órához, meg nagyon jó volt az előző óra, nekem, nekem nagyon bátorító volt. Ez volt ne, az én üzenetem a volt, orában, hogy, hogy eh, Jani, ezt csak úgy lehet csinálni, ezt más sem lehet csinálni. Te vagy teljesen, vagy sehogy nem csinálod. Úgyhogy ez nagyon bátorított engem, mert Isten amúgy is eh, manapság erre tanít engem. Na, 20. rész. De, 20. résztől jó, mert oda 20. rész 30, hatodik versét fogom olvasni, a huszonegyedik rész, kilencedik verséig. Ez is egy kicsit szárazabb rész lesz, de azért így imádkoztam, hogy Isten szóljon hozzám is. Na, azt mondja, hogy és mikor ezeket mondotta, ugye Pál, itt, itt becsatlakoznék a múlt órába, mikor ezeket mondotta, tédről esve imádkozik mindazokkal egybe. Mindnyáján pedig nagy sírásra fakadtak, és Pálnak a nyakába borulva csókolgatták őt. Keseregve, kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő orcáját nem fogják látni. Aztán, aztán elkísérőkült a hajóra. Amint pedig őtőlük elszakadván elindultunk, egyesen haladva Kóusba érkezénk, másnap pedig Ródusba és onnét Patarába. És mikor találtunk egy hajót, mely Feniciába méne által, abba beülvén elhajózánk. És miután megláttuk Ciprust és elhagytuk azt kézre milyen pontos leírásunk van, igaz? Evezének Szíriába és Tírusba köténk ki. Mert a hajó ott rakja valaki a terhét. És ott maradnánk hét napig, miután feltalált, feltaláltuk a tanítványokat, akik pálnak, mondják vala a lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén elutazánk kísérvén bennünket mindjárt feleségestől, gyermekestől, egészen a városon kívülre és a tenger partján térve, térdre esve imádkozánk. És egymástól elbúcsúzva beülünk a hajóba, azok pedig megtérének az övéikhez. Mi pedig a hajózást bevégezvén Tírusból eljutó, eljutánk és Köszöntvén az atyafiakat, náluk maradánk egy napig. Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Cézáreába, és bemenvén a Filep evangélista házába, aki a ma hét közül valóvala, ő nála maradánk. Ennek pedig vala négy szűzlány, akik profétálnak vala. Egy pontos úti leírást kapunk, ugye? Merre, merre mentek, mit csináltak. E, korábban, ha emlékeztek rá, találkoztunk ezzel a héttel, akire itt utal Lukács, emlékeztek rá, hogy ki, ki volt ez a hét? Nem látom annyira az arcokon. Emlékeztek az első problémára, ami a gyülekezetbe feljött, hogy, hogy az özvegyasszonyok mellőztetnek a, a, az ételosztásba, és jött a, jött a probléma a a görög zsidók és a zsidó zsidók között. Emlékeztek? Így már rá. És akkor kiválasztottak maguk közül ugye hét embert, akiknek jó bizonságuk van, akik szent lélekkel teljes emberek, hogy asztaloknál szolgáljanak. Így már emlékeztek rá. Kiválasztották őket, és ezek közül volt Fülöp, akiről most, most itt szó van. Nagyon érdekes ez az egész, hogy itt már eltelt azóta húsz év, 20 év telt el, de fülök még mindig erősen áll az úrban, úgy néz ki, hogy letered, letelepedett itt Cézáreában, láttuk ugye az ő szolgálatát, hogy Isten mennyire, mennyire használta őt, amikor először Gázába ment a néptelen úton, vagy azon az úton, ahol senki nem jár, ott találkozott a az eunókkal, ugye, ott megtér a kincstárnak, az etiók Kincstárnak, és akkor utána pedig azt mondja, hogy felírtam ide, itt, itt, itt, itt, itt, itt hova ment, um, aztán aztán utána jött Cézáreába, és, és itt letelepedik. és van egy családja, és látjuk, hogy, hogy vannak gyerekei, akik, akik proféták, akik Istennek, a, Istennek az útját járják, és látod ezt a találkozást Pál és Fülöp között, milyen érdekes az, hogy ezeket a mobiltelefonokat nem tudom, nincsen benne a bibliában valamit kéne bekezni vicceltem de jó esett. na, nem, semmi gáz ja, tehát húsz év húsz Fülöp ott volt az elsők között és el tudod képzelni ezt a találkozást, hogy Pál találkozik Fülöppel. Pál ott volt, amikor Istvánt megköveszték. Hatalmas megrázkódtatás volt. megrázkódtatás volt az egész gyülekezetnek. Azt írja a Biblia, hogy ott volt, a, és ő fogta a kabátjaikat azoknak, akik köveszték. És mindenki tudta, hogy kicsinálta, csinálta, ki ölték meg Istvánt akkor ott van, ott van utána Pál leveleket kér minden városban, hogy menjen és ődözze a keresztényeket. Valószínű fülöp hallott, hallott erről, hogy Pál egy ilyen ember volt, és most itt van, eltérjük húsz év, és, és találkoznak. Ez csak egy ilyen számomra talán érdekes dolog, hogy, hogy találkoznak, és már mind testvérek találkoznak sok-sok idő eltelt. Pál sok mindenen átment. Én, én, én azon gondolkoztam, hogy micsoda öröm lehetett Fülöpnek az, hogy Pál, kimondani azt, hogy Pál testvér. Én hiszem azt, hogy az a gyülekezet, az első gyülekezet nem átkozta az ellenségeit, hanem imádkozott értük, ahogy Jézus tanította nekik. Hogy ne átkozzátok őket. Áldjátok őket. És tudod, ezt a pillanatot, amikor a kapuban megáll az, akit, akit ő mindenki rettegett, és Fülöp kimegy és azt mondja, hogy ahogy tudod, mennyit imádkoztam, érted? És Isten egy hatalmas változást hozott. Ez egy nagy bátorítás lehetett akkor is, és bátorítás kell, hogy legyen nektek, akiknek van nem hívő barát, nem hívő élettárs, férj, hogy ne adjátok föl az imádkozást ezekért az emberekért. Hihetetlen, hogy Isten mit képes tenni és honnan képes hozni egy embert. A gyilkos pált, aki házanként meghurcolta az embereket, megfordította teljesen. És hiszem, hogy azért, mert ez a gyülekezet imádkozott. És azért imádkozott, hogy ágya meg őt. Milyen lehetett ez? És milyen jó volt ezt látni. És még egy csak gondolat ide, nem sok minden van ebben a részben, de nekem nagyon tetszik, hogy, hogy fülöttnek a lányai proféták voltak. És sokszor az emberek úgy gondolkoznak ezen a proféta meg az ajándékok egy gyülekezetben, hogy ez csak a fiúké lehet. De ezzel szemben a profétálásra nem találunk semmi olyan dolgot, hogy ez nem lehet lányoké. A tanításra Pál ír. Tanítást nem engedem a nőnek. Kész. Mit tudom én miért? Én, én amúgy úgy vagyok vele, hogy a gyerekszolgálatban a gyerekeinket tanítsák, a nőket tanítsák, ezekre itt találok utalásokat a Bibliában. De mi ehhez tartjuk magunkat, amit a Biblia ír. A nő úgy mond, ne tanítson, a férfiak tanítsanak. És higgyétek el, hogy lehet, hogy ti sokkal jobb bibliórák tartanátok, mint mi. Elhiszitek? Néha ott ültök, és talán azt mondod, hogy Hát én ezt már tudtam, sőt, jobban is tudtam Még jobban el tudtam volna mondani, mint ő És higgyétek el, hogy ez nekünk egy nagy küzdelem Ugyanúgy küzdelem nekünk itt ülni, mint nektek ott <hállt> Érted? De Isten így találta ki azért Hogy formáljon minket is Formáljon benneteket is ez jó, ez jó dolog. De szeretném, hogy lássátok, hogy a nőknek igenis nagyon sok szerepük és ajándékuk van a gyülekezetben, amit tehetnek. És itt látunk egyet, mondjuk akár a profétálást. Nálunk van egy ö, hölgy a gyülekezetben, aki, aki rendszeresen jön hozzám, és hiszem, hogy Isten szavát hozza. Rendszeresen ez az, nem azt jelenti, hogy minden vasárnap ott van, és na itt a mai ége, tudod nem, mert akkor már kidobtam volna szerintem vagy nem tudom, mit csinálok vele. Mert. mert akkor már elkezdnek gondolkodni, hogy ez tényleg Istentől van. De tudod, rendszeresen az, hogy jön, és tudom, hogy amikor jön, beleszól a szívembe. Bátorít engem. Vagy azt mondja, én is ezt kaptam, és menj tovább előre. Tudod, hogy csodálatos dolog, hogy, hogy ő teszi a, azt a dolgokat, amiket Isten rábízott. Hölgyek mindig keseregnek azon, hogy ők miért nem csinálhatnak ezt, miért nem csinálhatnak azt, de én megfordítanám a dolgot. Miért nem csinálják azt, amit meg ők tudnak a legjobban? Hogy menni imádkozni. A idősebb keresztény hölgyek tanítsák a fiatalabb keresztény hölgyeket. Hogyan tiszteljék a férjüket. Hogyan neveljék a gyereküket hogyan tegyék ezeket a dolgokat. Igen, és vannak feladatok, amit Isten rábízott a nőkre, de az nem a vezetés. Nem tudom miért, majd kérdezzétek meg föld. Jézus, ezt soha nem értettük, hogy miért csináltad velünk. Kérdezzétek meg. De az biztos, hogy most a Biblia azt mondja, hogy hölgyek, nektek lépjetek vissza és tegyétek azt, amit Isten rátok bízott. Amiben ti vagytok ajándékozottak. A gyámolítás. A szeretetnek a kijöntése. Hát hol vagyok én ettől? A diákjaim félnek tőlem mindig az első három biblio óra alatt. Aztán utána megismerik, hogy nem kell félni. De állítólag én olyan vagyok, hogy félni kell. Én nem tudok olyan gyámolító lenni. Nem értem ezt. De tudod, hölgyek, nektek mindig van az az nem is kell küzdeni ezzel. Csináljátok ezeket a dolgokat. És még egy dolog. Az emberek szokták mondani, hogy a fiatalokat Isten nem nagyon használja a gyülekezetben. Vagy hogy vannak gyülekezetek, ahol a fiatalokat nem díjazzák, és nem engedik, hogy szolgáljanak és csináljanak dolgokat, mert ők még fiatalok. Tudod, ne tanítson, ne mondjuk egy fiatal srác. Én nekem ezt hiába mondod, hogy nagyon szeretem, ha mindig mások tanítanak is. Jó nézni, másokat felnőzni. De tudjátok, mit mondok nektek? Hogy Jézus fiatalabb volt nálam. Ha? Mit szóltok ehhez? Akkor őt kidobták volna a gyülekezetből, túl fiatal, hogy tanítson? Érted? Te csak 33 vagy? Na tűnés. Isten használja a fiatal embereket. És tudod, mit én úgy is gondolom? Hogy van valamiféle rend a gyülekezetben. A fiataloké az a hely, aki megy előre és csináljon dolgokat, és szakadjon meg, tudod? Hogy így mindenét adja vele. És az idősebbek már csak üljenek, és bölcsön tanácsoljanak, és imádkozzanak emberekért. Hogy érted, hogy ennek több oka is van, tudod? Azért, mert már nem... Nem tudod megszólítani azt a korosztályt te. De az idősebbnek ott, ott van a helye azt, hogy János levelében, olvassátok a János első levelében, az idősebbek a bölcsesség. Ők már nem legyőzik a gonoszt, ők már, ők már meggyőzték. Érted? Mint a, úgy beszél róluk, mindenki már túl van aki már, aki már tanácsol. Engedjétek, és ne nézzétek a, a, a fiatalságát a fiataloknak. Mert megszégyenítenek néha engem is abban, ahogy isten követik. És szerintem több helyet kell adnunk annak, hogy fiatalok tanítsanak, hogy fiatalok építsenek föl másokat, hogy fiatalok menjenek és szolgáljanak. Nem el kell őket csukni ebből, a, ebből az egészből. Rájuk kell bízni dolgokat. Én azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz nézni mondjuk egy Ricsit, amikor Ricsit azért mondom, mert ismeritek. De, de amikor azt mondom, hogy Ricsi, ez te felelősséged lesz, és utána így... Most mi lesz? És visszabenni a kezedet, hogy, hogy oké, okay, akkor csinálja ugye múlja, hogy tudod hogy jó, hogy csinálja a dolgát, amit rábízok, és büszke vagyok a srácra mindig. Érted? És tök jó, hogy Isten, ha igenis használja a fiatalokat, erőteljesen, és bátorít kell. Őket ebben a dologban. Na jó, most már azt hiszem, hogy ebből a kis részben megkiszedtem mindent, amit lehetett. Igaz? Pedig csak utaztak kilométereknek keresztül. Oké. Okay. Tizedik, tizedik verstől. Olvassuk. Tiz, igen, csak a tizedik verse, Mi alatt pedig mi több napig ott maradánk, alájove egy Júdeából való profét a név szerint Agabusz. Ővele is találkoztunk már, bármennyire is hihetetlen. Ő volt az, aki egyszer lejött a gyülekezetbe, és megprofétálta a nagy éjséget, hogy egy nagy éjség lesz a Földön. Emlékeztek? Az abcselvel volt még, az abcsel elején. És ott nem volt, nem volt meglepő ezt. Lehet, hogy számunkra meglepő, hogy voltak proféták, akik gyülekezetről gyülekezetre jártak. És főleg számunkra magyaroknak nagyon meglepő ez, mert, mert mi, én úgy látom, sajnos hozzáteszem, hogy sajnos, hogy nagyon, nagyon tudnak a gyülekezetek ragaszkodni egy emberhez. És ha nem ő van, akkor teljesen balhé van, tudod. Akkor az nem olyan jó, nem ilyen, nem olyan. Nagyon ilyenek tudunk lenni, szerintem a habitusunkból, abból a karakterünkből de ez nem jó. Abban az időben a gyülekezeteknek voltak úgymond vezetőpásztorai, Péter, pál, ezek az emberek, akik jártak körbe a gyülekezetekben, amúgy csak házi csoportjaik voltak, és ott összejöttek, abban, volt, kikek volt egy kis ajándék a, a vagy tanított, vagy megosztott valamit, összejöttek, imádkoztak együtt, de régen nem így néztek ki a gyülekezetek, mint most kinéznek. Tudod? És, és egyébként engem néha ez felháborít, amikor miért nem ő, és miért nem ez, főleg akkor, amikor én megyek valahova, és meghallom, hogy ja, már megint ez van. <laughs> Jó, ennyire turván még nem volt, de, de tudod, hogy nem, nem jó a, hozzá, a hozzáállásunk. Mert például abban az időben, és teljesen normális volt, hogy bement, és őt ismerték. Hogy egy proféta volt, aki ment, ő neki az ajándéka volt. És nem csak mindig a jövőt mondta, mert mindenki azt hiszi, hogy a profétálás az mindig a jövőt mondja. De nem proféta, az is, amikor valaki föl tud állni, és az adott helyzetre Isten igéjét azt tudja mondani, hogy igen, ez van, de tudod, az Úr ezt mondja. Boom, Nem tanít róla, csak oda teszi Isten igényét. Az is egy proféta. És abban az időben voltak emberek, akik így mentek, gyülekezeteket meglátogatta és profétáltak. Mert ez volt az ajándékuk, és megáldották ezeket a gyülekezeteket. És ezt látjuk itt is, hogy ő is oda lejött, ott találkozott, és ott volt Pál is, és most profétálni fog. Olvassuk a 11-től 13-ig. És mikor hozzánk jött, vevé pálnak az övét, tehát a derék szíján, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondan. Ezt mondja a Szentlélek. A férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányok kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kérék mind mi, Mind az odavalók, hogy ne menjen föl Jeruzsálembe, De bárfelele, mit miveltek sírvány és az én szívemet keserítvén, Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálembe az Úr Jézus nevéért. Na, ez egy érdekes dolog, és felvet néhány kérdést, amit szeretnék így tisztázni bennetek, hogyha tudom. Inkább azt mondom, hogy megpróbálom, megpróbálom tisztázni. Pál már nem először kap kijelentést arról, hogy mi vár rá. Azt mondja az előző évben, városról városra a biztonságot tesz, hogy mi lesz vele. Akkor valószínű a profétalányok is mond mondtak neki valamit. Ebben nem vagyok biztos, de a proféták voltak, szerintem szóltak. És itt van ez a fickó, ez az Agabosz nevű profét, aki megint lejön, elveszi Pálnak összekötő saját kezét, és azt mondja, ez fog történni, történni veled Pál. A kérdésem az, és talán neked is a kérdésed az, hogy vajon Isten akarata volt, hogy Pál Jeruzsálembe ment? És minden, ami innentől kezdve történik vele? Vagy csak egy nagy hiba volt az egész. Ez, ez volt a kérdésem nekem, hogy, hogy most Pál itt a Szentlélek ellen megy, pedig ő kijelenti neki, és hogy, ne, hogy ne menjen vagy mi van itt most? És tudod, mit? Csak el tudom ezt az egészet, hogy Pál így, hagyjátok már banyafogást, de csak nehezítitek a dolgomat, én ezt eldöntöttem, és, és menni fogok. Milyen érdekes, hogyha az egész apostolok cselekedeteit majd megnézzük, akkor befejeztük, és ha eszembe jut, fogok utalni erre, hogyha az egészet megnézed, Onnantól kezdve pár életét, hogy Jézus azt mondja neki, hogy királyok előtt fogsz bizonyoságot tenni. És odáig, hogy tényleg a római császár előtt áll, akkor azt mondom, hogy már nem a lélek ellen ment. Egyszerűen tényleg egy elhívása volt, hogy menjen föl Jeruzsálembe, mindegy, mi lesz. Mert tudod, nem tudtál abba az időbe egy evangelizációs eh, dráma tímet összerakni, és azt mondani, hogy megyünk a római császárhoz evangelizációs tímmel, és kopogsz az ajtón. Császárkám, bejöhetünk, egy órára hallgass már meg minket, érted? Nem mehetél be, kidobtak. Istennek úgy kellett intéznie, hogy muszáj legyen oda valaki, ott állnia valakinek a császár előtt. Ezt hogy tudta megcsinálni? hogy kellett valami, meg kellett, hogy engedje, hogy Pált elkapják, meg kellett, hogy engedje, hogy hamisan vádolják, meg kellett, hogy engedje, meghúzolják, és hogy Pál a végén azt mondja, hogy én a császárra appellálok. És olyan jó lesz látni, hát pár biztos nem így gondolta a római utazást, de jó lesz látni, ahogy beteljesednek Jézus szavai, hogy ő Agrippa király előtt beszél, és a császár előtt bizonyságot tesz. És én többek közt nincs benne a Bibliában, de tovább lépnék. Én hiszem, hogy néró ezért őrült meg, mert találkozott pállal. Mert őt utána száműzték, és nem itt nérót. Nem tudom, de meglepődnék, ha találkoznánk vele, ott a mennybe. Érted? Nem tudom ezt mondani, hogy ez lesz. Na mindegy, az a lényeg, hogy ha az egészet nézzük, akkor azt mondom, hogy akkor nem lehet az, hogy ez nem Isten volt. Akkor valami, valami más lehet itt. És én úgy gondolom, nem kell velem egyet érteni, tényleg, szerintem ez egy olyan dolog, hogy még ha hibázott is Pál, akkor is akkor innentől kezdve azt fogjuk látni, ahogy Isten mégis jóra fordítja azt, hogy ő ezt itt elrondotta. De az én gondolatom szerint a Szentlélek figyelmeztetti Pált városról városra ezen a az emberen keresztül, a tanítványokon keresztül, hogy, hogy mi fog rá várni. Tehát, hogy mire számítson. Tudod, és ez néha jó, hogy tudod, hogy igen, mész, tudom, de ez lesz veled. Ne gondold, hogy könnyű lesz. Ne gondold, hogy én valami könnyűt adtam neked. Nehogy föladd, amikor hirtelen az arcodba kapod. Nem volt még ilyen neked? Nekem már volt. Hogy Isten megmondta előre, hogy igen, ez lesz, te ezt fogod csinálni, de nagyon nehéz lesz eleinte. És akkor már úgy mentem, hogy föl vagyok, tudom, hogy mi fog rám várni. És azért nem adtam föl azt, amikor jöttek a nehézségek. Tudod, hogy vannak misszionáriusok, amikor, hogy, hogy elmennek egy helyre, és amikor jön a nehézség, akkor ott hagyják az egészet. Mert nincsenek készen rá. Érted? Én úgy gondolom, értitek? Úgy gondolom, hogy Pálnak a Szentlélek szent készíti föl. És a tanítványok, akik körülötte vannak, nagyon szeretik őt. Csak képzeld el, lehet, hogy velem történne ez, akkor te mondanád azt, hogy ne, Léci, ne, ne. Illetve nem tudom, hogy így gondolnátok. Lehet, hogy azt mondták hogy mennyi csak mennyi. <gül> Na, jó, de csak viccelek természetesen. Tudod, hogy vannak itt érzelmek, amik elkapják ezeket a tanítványokat, és azt mondják, Pál, ez fog veled történni! Jaj, jaj ne, ne csináld, ne menj föl! És a lélek, általában, amikor a szent lélekről van szó, akkor ott a szent lélek. De itt ezekben az ige csak a lélek lélek által, a lélekből. Az ember lélek is lehet. Hogy látták ezt a tanítványok körülötte, és az ő lelkük így megindult ezen az egészen, és mondták, hogy ne ne csináld. De ebben az esetben, amikor Istentől van egy elhívás, ez tényleg egy ilyen szomorító tényező. Amikor, ez olyan, mint amikor Péter oda ment Jézushoz, hogy de hogy mész te a kesztre? Emlékeztek erre a történetre? És Jézus megfordul, azt mondja, távoz tőlem sátán, hát a sátánnak a hangját is, ez nem az úrtól van, amit mondasz ember. Ez csak így szomorítja, így nehéz. Ebben a, ebben a helyzetben. Én hiszem azt, hogy Isten akarata volt, hogy, hogy menjen Pál oda. és nagyon tetszik nekem ott az elhatározása, ez az igevers, és akikkel alá is, alá is húzhatod, hogy, hogy, hogy én nem csak szenvedni, hanem meghalni is kész, hogy a És... Nem tudom, hogy te hogyan gondolod ezt. Hogy, hogy szerinted ez csak a a, vagy a, az apostoloknak a, a kiváltsága, hogy ilyen életük legyen, hogy, hogy ne csak szenvednél meg meghalni Jézusért. Vannak olyan emberek, akik nem, talán nem tudják azt mondani, hogy kész vagyok meghalni. Lehet, hogy te se tudod, én se tudom. Hogy tudod, mint Isten, amit mutatott nekem, az az, hogy hogy szerintem ezért imádkoznunk kell, hogy készek legyünk így menni az életünkbe, hogy kell, akkor meghalni és készek legyünk Jézusért. Ezt talán nagyon, hogy mondják ezt, nem nyálas, hanem fenkölt. Fenkölt. És tudod, hogyha valaki más mondaná, nem pál, akkor azt mondanám, hogy Itt, hogy tényleg pától ez a dolog, ez szerintem a szívünkbe kell, hogy vésődjön. Nem, nem csak szenvedni vagyok kész érte, de ja, kell, akkor meghalok érte. Ezt azért jó tudni, eh, nehéz lesz. Én nem tudom. Én most, hogyha valaki azt ide bejönne, és fejem, fejembe szorítaná egy pisztolyt, a, mondjuk a kártyások közül, mert azt mondja, hogy elegem van az énekvésből, és hiszek Jézusban, ha azt mondod, hogy igen, akkor lelőlek akkor nem tudom, hogy mit mondanék abba a pillanatban őszintén. Remélem, hogy azt mondanám, hogy igen. Nem tudom. De tudod, azért imádkozom, hogy az életemnek legyen egy ilyen hozzáállás, amit párban volt. Hogy én, én kész vagyok erre. Én nem lepődök meg azon, hogy nehéz. Tudod, egyre nehezebb lesz keresztény lenni. Olyan nehéz látni azt, Mindenki azt hiszi, hogy nagy, egyre nagyobb gyűlik legyerek, és nagyobbak, nagyobbak. De Jézus azt mondta, hogy az utolsó időkben inkább ki fog hűlni mindenkibe a szeretet. Érted? Hogy, hogy itt fogunk állni, és nézni fogjuk, hogy jaj, nehogy már, hát még múltkor itt volt a gyülekezetben, és most meg már válik, most meg már ezt csinál, most meg már azt csinálja. Érted? Hogy néha rosszul nézzük, kell egy jó látás, nehéz lesz, szenvedni fogunk. 2. Timóteus, 3. 12. 14. Nem muszáj oda én oda megyek, és felolvasom nektek azt a, azt a verset. Tehát Timóteushoz írt második levél. Meg kell tanulnom nem amerikaiul mondani a leveleket, mert ők, ők mondják mindig Second Timothy, tehát ők 2. Timóteus, is onnan ezeket a dolgokat. Tehát Timóteushoz írt második levél harmadik részen, és olvasom a 12-13. verset, azt mondja, de mindazok, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Ez a 12 volt. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik rád tudván kitől tanultál. Pál itt ezt a fiatal pásztort bátorítja. Milyen érdekes, hogy a pásztoroknak is kell egy ilyen bátorítás. Hogy ne, te maradj meg ebben a dologban. És mondja neki, hogy ne lepődj meg azon, hogyha kegyesen akarsz élni. Ha hoztál egy jó döntést, akkor téged üldözni fognak. Nem csak az lesz nehéz, hogy Istennek tetsző életet éljél, tiszta, szent életet, hanem még jönni fognak az üldözések olyan helyekről, ahonnan nem is gondolod. És ezen nem kéne meglepődni. Mert vannak emberek, akik ilyenkor adják föl a kereszténységüket. Ja, hát ez nehéz, ezt nekem senki nem mondta. És elhagyják az Urat, elfordulnak. De tudnotok kell hogy kegyesen akartok élni, az küzdelmes ebben a világban. Meg kell venned az árat, ugye? sokat beszéltem most erről. Hogy Biblió gyere, hogy imádkozzál, hogy olvasd az igét, hogy növekedjél megint. Küzdelem! Küzdelem, hogy szentül éljek, hogy ne legyek teli mindenféle testies dolgokkal. Küzdelem! És még jönnek azok a dolgok, amikor, amikor em, minket bántanak mások saját hibánkok kívül. És még egy igeveset szeretnék csak ide olvasni nektek, zsidókhoz írt levélben, lapozatok vele a és a tizedik részbe. 10. tizedik rész 32-től olvasom a 39-ig. Emlékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosodtatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki. Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvános, nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek. És vagyonotok elrablását, figyelj, ezt hihetetlen. Örömmel fogadtátok. Tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyben. Micsoda hozzáállás! Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés időt, és aki eljövendő, eljö és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Szerintem csodálatos ez a dolog. Itt Pál, hát szerintem Pál, nem tudjuk egyébként a hogy ki az igazi szerző, de, de próbálja bátorítani ezeket a, ezeket a hívőket abban, hogy, hogy ne, ne tegyék le a nehézség ellenére ezt az életet, amit fölvettek. Mert hatalmas jutalmuk van. És, és lehet, hogy megint azt a hihetetlen nehézségeket. Olyan nehézségeket még át se értünk, mint ezek az emberekben. Megrendezték a temetésüket, mert a családjuk kiközösítette őket. Elrabolták a vagyonokat, elvették tőlük, másokat beküldtek az arénába, és valátok szakgattak szép. Mondhatnám, hogy mit történtek velük a történelem folyamán, akik kegyesen akartak élni. Ehhez képest mi kis barbik vagyunk. Senkik. És... Tudjátok, nem hiába mondja a zsidókhoz írt levél 12. részében, hogy nézzetek föl ezekre a felhőkre, ezekre a bizonyoságfelhőkre. És én ezt nem is, mert sokszor annyira hisztizek. Jaj! De csak olyanok erő, hogy mármint nincs parkoló, én vagy, vagy ki kell cserélni a nyári gói télére és nincs pénzem. Vagy de amikor ezeket a dolgokat így elolvasom, akkor arra gondolok, hogy mi van, mi, mi az én problémám, vagy mi, mi a gond itt? Jó, jó helyez? Jó, hogy ennyire túlpörgöm magam ezeken a, a testi dolgokon, ezeken az anyagi dolgokon, hogy inkább oda kéne néznem föl Istenre. Csak, csak így gondolkozzatok el, gondolkozzatok el a szemét. Fúr, csak egy... Nem tudom, vagy most hol tartod. Oké, okay, olvassuk. 14-től... 14 14-től 20 Még egy... még egy pici belefér. Belefér még? Fönn még? Oké. Okay. Ági, te is? Oké, okay, szóljál. 14-től, ugye? 14-től 14 20 -ig. Mikor ezért nem engedett, eh, mikor ezért nem engedett, eh, megnyugodtunk, mondván legyen meg az úrnak akarata. E napok után pedig felkészülődvén felmenének Jeruzsálembe. Jövének pedig eh, mi velünk együtt tanítványok közül is, Cézárjából, kik eh, elvezetének bizonyos ciprusi násonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, örömmel fogadának minket az atyafiak, másnap pedig beméne pál velük együtt a kaphoz, és a vének mindjárt ott valának, és köszöntvén őt elbeszélik egyenként, amiket az Isten a fogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt hallván dicsőítik az Ura, és mondanak néként, Látod, atyám, fiam, mely sok ezren vannak zsidók, akik hívőké lettek, és mindnyáján úzognak a törvény mellett. Én azt gondolom, hogy itt fogom abbahagyni és jövő héten itt fogjuk folytatni, mert egy teljesen más téma, téma jön Pál, Pálnak. Eh, meg fogjuk látni azt, hogy ma látunk egy felét Pálnak, azt, hogy ő egy megállíthatatlan, hihetetlen, erőteljes fickó. Ha ő ezt eldöntötte, így csinálja. És egy nagyon jó hozzáállása van az Isten követéshez. De látni fogjuk jövő héten a másik felét, hogy, hogy ha kell, akkor gyengéden visszalép, hogyha az kell, hogy előre menjen a szolgálat. Ezt fogod látni a jövő héten. De ma, amit vigyetek haza, ma, amit vigyetek haza, üzenetet, az tényleg ez, hogy gondoljátok át, hogy a te életed mennyire van átadva így az Úrnak? Hogy hoztál egy teljes döntést, hogy igen, én ezt követem, vagy csak ilyen ide-oda megyek, az nem Isten mellett döntés. Ha azt mondtad, hogy igen, akkor, akkor igen akkor legyen egy igazi elhatározásod. Egy kedvenc pásztorom mondta semmit ez a fejezetre, hogy ne táncoljunk. Tudod, hogy néha szeretnénk Istent is, meg szeretnénk a világot is, de igazából ez nem fog összejönni. Mert ha, ha a világra nézel, akkor nem tudsz Istenre nézni. És többek között hiszem azt, hogy Isten, ezért teremtette úgy az embert, hogy csak egyfelé tudjon nézni. Nem, nem tudsz oda, nem tudsz kell egy erős döntést hozni, hogy, hogy igen, kell, én megyek, mert Jézus mondta, nem embereknek fogok engedni, nem azt fogom nézni, hogy ők mit gondolnak rólam, hanem, hanem mit mondana Isten, ha most itt állna mellettem, ő szomorú lenne, mert azt látná, hogy megfütamottam, vagy, vagy értitek, hogy mit mondnak, remélem, hogy értitek, hozzatok egy Hozzatok egy jó döntést, és, és ne féljetek. A jó döntés után jönni fog a nehézség. Ezt mondta Jézus, hogy meg fogjuk kapni ezt. Tartsatok ki, már közel van, azt mondta nekünk, nem késik. És itt lesz Jézus, viszer. Én remélem, hogy mindannyian ott leszünk. Valahol már megtaláltok a tömegben. A dicsőítés csoportban. Imádkozzunk. Uram, köszönjük az igényeket. És nagyon remélem, hogy szólt. Uram, csak így remélni tudom a szívembe, hogy szóltál itt e, nekünk. Nekem szólt. uram, Csak kérlek, szentélek, hogy, hogy ezeket a gondolatokat, amiket kaptunk ma, kérlek, hogy bocsát ki nekünk jobban, ahogy megyünk hazafelé, és, és ahogy közösségben vagyunk itt egymással. Áldom a közösségünket. Köszönök mindenkit, akit ma ide elhoztál. Imádkozom azért, hogy jövő héten is itt legyenek ezek az emberek. És imádkozom azért, hogy jövő héten még többen legyenek itt, mint amennyien ma vagyunk. Imádkozom, hogy segíts ezt az elhatározást hozni, hogy, hogy úgymond ilyen fanatikus Jézus követők legyünk. Uram, kérlek, add vissza azt az első tüzetemi értedéket, Uram, ha elveszett volna Jézus nevében.